Ero biko erri elkargoak hori bisitatzen duten turisten usaien ezagutzeko inkesta bat burutu du joan denudan pampi dihazah ezberetako turismo bulegoko ahduradu gurekin egunon zori? Egunon. Turisten usaiak ezagutzea ipatudugu zertzen elburua profil baten egitea? Zen obekio zagutzea, gure ganat aldurian jendeak, hor not legearek aldatzen ditu, hor antolaketa hor errietatik, Pas kargu bat ba, ergeitatik pastuko da egelkakotagodat horri konpentetzia hori eta hasi dugu erubiko iru turismo buriiguen artean elkar lan bat eta ojo hartu gira, bezginturaak bate ezagutzen guretu direndi horiek nundik heldu dire, zererttaako heldu diren, diren. Ba, ginituen horako pentsatzen ginituuen gauza batzu baino bene ere neurtu gabe. Hala, eta pentsatuugu berzela lan hori egin, biskatbait zetan gileko iteko beste best zerbaiten eskeintzeko edo be, jakiteko, ja el dusirenak el dusirenak ja sekretik el eta eta nola eh, gakisilen ta ja kiteko ja nahi situtzen gauzaurik atsman situtzen eta wala ja kiteko neurtzeko ja el bakarrik kostaldean izintzelak zilakots eta e, e, itsasura joan edo holako gauza batzu bat dira gauza argi-arri batzu, eh? Fai, inkastak erakusten e e du, ez dira ez dira heldu uh, denbora pasatzeram, eldu dira nahi duterakot ezagutu lugalde hori mm, e e teknikoki, e inkesta hori nola egina izan da? egina izan da, bi partetan, lehenik orruztaila eta orri arte hortan, galdezketa batzu eginak izan dira errobiko eh, errobiko eh, eh, eh, emetzi eh, toki eh, turistiko bezala garek digenak, horko uh, ahangoitze, kambo, itxasu, espeleta biztanda, eta ondotik, hor uh, biltzen gintuen bez, beren, beren, beren warraketa, eta, eta emeiten zituzten beren eta um, mail um, elbideak, eta ondotik egurri dugu beste bat abat, e diakiteko, ja, uh, no, nahi zituzten gauzak, eta uh, nolatxe mani zituzten, eta ze balorazio um, egiten zuten beren bisita. Mm. E, Errantzu, ez dela bigarren hau tuzko leku bat, ez da yes. e, aheniz kostalderat joaiten alberaz e, joan aheniz e, bahanek alde e, sekatzen dute eho biko egilkarri Be, el, e, sekatzen dutena da, lehenik eldu dira eh, eskolegirat, bereziki kostalderat, miagitze, eta gero be, telebistek, famak, famak egiten du. Ondak onartzarat bagienik, onartzarat, eta gero fa, erribatzuak duten fama, egiten du, eldu direla, nahi dutera ikusi zer den ezpereta, zer den kambo, uh, eta gero unrenerat urbiltzen dira lalik, pasten dira turizmu publikoetatik, eta hor, ebe pixka bat zehazten dute, eta gira itxasuko uh, pado rolandelak horat, ero... Um, erritipi batzuetara or uh, makilaren uh, atelera or laresolora edo lako zabatzu me sartzen uh, uh, dira or telebistan ero famaz uko uh, dituzten berinera beran mm -hmm. e eta hor egoiten dira adibidez uh, loegiteko eta edo kostaldean finkatzen dira eta ez uh, tekitaro txak edelaik dira hor erraten aldugu uh, uh, iparra eskolegi eh, oso Giliten, ale, biztanda gehien gehienak dira Baita leku gehienik bere ziiki kaninetan eta hor direla kokatzen, baino gehi gero badira uh, uh, ahunitz ere hor nahi beste uh, turismou modu bat edo, leku batzuk bilatzen dituztenak dituztenak eta gehiako kaldera txartzen direnak. Mm -hmm. uh, Giiten den jeen profil bat ateratzen da zuen inkestatik eta ikustenak gehienak Estatu frantsesetik heldu dira langileak edo etc eta aste bat baino gehiago e, egoiten direnak datorrie taktika eh sehr sehr aterratsional e? um, da eskerak bai jaki da beruanan badon beruana, e, e, badela begbada hor eh um, toki egoiteko uh, ahal gutik Gainero kostaldean logiten dute, eta gero barneke kaldera txartzeko. Eta hor behar behar behar da, beha da otta lehen mailaan, ero antolakuntzan mailaan, bada eskas bat. Hor ikusten duguna ere, hor oh, egin duzu, oh, eh, gehienak estatu frantzisitik heldu zideela, Uh, orokorki egia da, uh, gana edo euniko uh, lauragoita bosta estatu francesek aldo dira, bereziki Bretania eta getenatik, hor genginak, menio badira gero desberdintasun bat zuru desberdinta uh, uh, espeletan ementzen egun aiz peletan estatu uh, francesek aldo diren uh, kopuroa da euniko amara, eta hor badira uh, espanol estatukoak, me horso zen dira ere katalanak eta bestatleko eskaldunak, eta gero bigarrenik dira belgika eta alimanekoak. Eremiko erial elkargoak lurralde hori bisitatzen duten turisten useien ezagutzeko inkesta bat burutu du Joan den udana Pampidica sahasura kingira esperetakot turismo buruleko ko arduraduna. Egaiten zinagun ostion hartu sistela inkesta ohen bidez lo, loiteko eskaintza gutizela hotelen aldetik esote da ere eh, kario dela dena neurritan ezartzeko edo segurtate maila nainiz galdi te baita izaiten aldam, hori e, or, izaiten aldam, eren nahi du, erreal kargoek behar dutela lan bat egin behar arglo ah horretan. Mm -hmm. Laguntza bat, ero bila, dueteko? Hori da, bai. Like. Mm -hmm. um, inkasta horretan ikusten da, heldu ba, diren jendeak eh, azkenean biziki pozik eh, behiz eh, joaiten direla, eh, paisaiak aipatzen dira bizki maitatu dituztela, eh, eta Euskal kultura edo eskual noxtasun bat ere bada hori uh, dutena? O, lehen lehuruetan, agertzen da, e, maitatu dute, maita dutela hor e, eskual nortasonuri, eta berbada, horrek ere zerbet aldaketa ekarri e, behar luke, e, beti danik hor kampotiren zat, anturatu ditugu, kampotiren gauza batzu. Eta berbada, horrek erra nahi du ere, ez direla hor heldu, baino behar ikusi, nahi dutela gu, bez, gu giren bezala uh, guk egiten dugun gauzak ere bizi. Erra nahi du hor uh, ikuskizunak eta ez direla orientzat anturatu behar, bernak dudukula diakin erakusten guk maite ditugun gauzak ere. Mm, egi askotasun egi agor. Hor bada aldeketa bat, eh? eta uh, ez du erra nahi uh, denak orten direla, me erra nahi du Hor bat dela jendeko pul bat hori nahi duena eta guri guri doa ere, nahi bat dugu, pixko bat turismo uh, floc, folklorista urtatik gateratu berdukola jakin ere, gatera hori erantzuten. Mm. Uh, lugalde hortan eh, bada lokomotiba bat, ez eh, peleta dena, erantena azkampoa ipatzen geroan, bosteun mila bisitari pasatzen dela ez ez... Ez teha hori nombaitere kalte bat eta desoreka bat olako egi biziki e, bisitatu bat izaita eta ondoan behar bada pixkat gutxiago bisitatuak direnak. Bai, orai, e, alo, e, orako kupuru batek ikartzen ditu kalteak, bi ikertzen ditu eta ere antail frangu. Ikusten e, baduzu, orako, e, zer den ezpereta gau, egia e, e, da, badi dira bil da batea pixka bat zailak, e, zingira, joan, hogik e, auto zen behainan, badira usai batzu. Turismo ekusi behar da ekonomia bat bezala, ekonomia indartso bat bezala, hor errobi mailan, um, um, merkatalkan badak egina zonen eta inkesta bat, eta uh, uh, zenbaki bat aterazen, e, uh, irurogeita ama bost milioi euroko uh, diru sartzea ekartzen du turismoak erubi mailan. da erda, ekonomia zepat badela. Baina, gero ikusi behar da, uh, ekonomia izan ez, da ikustia norako den eta ezpertako karrika, bat dira, masina, bat da, ekonomia bat, eh? laboraliek ere, ba, bera etzen dira. Uh, be, Deuzak guzitan bezala, berda neortu, eta kasu egin behar, ezta bilakatu behar usurriten dugu, ez da e, lurd tipi bat, mm. du horre ere, eldudiren jendek, frankotan aldeketentue, nun erusi behar dituzten tokiko Gauzak, Ez dituzte ez dira uh, trenpa bateant sartu nahi nahi dituzte egiazko eskoaliriko aldeurtako gauzak eruzi neurtzea aipatzu duzu nola neuurtzen alda da olako egite uh, bat. Be ho behar da etortzen diren niri informazioen bat zabaldu, janez bat direra label batzu, nola ezagutzen diren e, bertako gauzak produktuak, e, zer giten den hemen, zer diren gauza pixka bat folklorikoak, e, nix usur egiten dut Norbete aldikiten daurk dut be ditte gauza batzu espeletan. Zaira da erreitea, zasi masin urtara eta urtara, erretzenak otet, e, karikain kusten zen, badita ikurriña batzu, eta nunez den ikurriñik, xaxizte hor. Erra nahi dutokikoa dela, eta ez duela ikurriñik edo labbururik behar, beren muskinen saltzeko. Jasaiten mm -hmm. uh, den turismoa edo erabakitzen uh, dena, Erabakitzen bada turismo bat, zer tarat buruz joan behar ditzaike ola, jende hainitzi ginaraztea, edo uh, horiek albezain bat diruz dezaten, edo behiz ginditen, edo zer dira elburuna guztiak? Hori ez du, feran. Nere partetik esteko, hor jende uh, inala jende gehiagoetoraztea, ez da elburu el bat. Uh, este zo berda... baitzuek eta hori dute helburutzat? Pentsatzen duk, gara ibatetan hori izan nera. Horain? pentsatzen dut, ikauzak aldatzen adirela, izan da, uh, nola erana, kisia bat izan da, eta guai, dira kokikin egiten dugun inkesta, beste ere batzuten ere egiten ari dira. Hor, berda, ne urtu, eta, um, nola, berda, turismo bizikor bat denek e, e, e, bildezaten antaila piskat, erritarrek, hor, lani aridirenek, emengo uh, enplegu sortzea leadea le, lea da ere turizmua errena idu uh, jaki, ber da jakinen ne eta kudeatzen ulida goser gusek besada eta jende kopuru hori tipi arrastea tabu bat da edo ez edo imposible saiten alden ideia bat da ez or tipet aste asteke ustez bera tipitiko da uh, batzu heldu dira uh, uh, noragane batzu heldu dira jakin gabe zer biratzen dutenera eta eta uh, ez dute dotete bateturi bilatzen, uh, bilatzen eta pentsatzen dut uh, emeki emeki geusak uh, nora batetan jartu dut dira Mm -hmm. ra uh, Apattzen nuen Frantses estatuko jendeak gehien bat heldu eh? zela otionana uh, bad da hegoaldeko jende pixka bat gehiago jinarazteko, arazteko do, dotukaketa gehiago izaiteko uh, badira ideia batzu edo Bat dira bai, e, bereziki, bereziki guko ezperetan bat azonbait urtea asteagilea, pixka bat hor nola erran, ba, e, izkuntza, importanta da, gu, e, tokiko hizkuntza eskoa e, e, eta gu turizmoan ere, luzaz izan da alako, oztakit, beldur bat, edo, da, me, oartzen gira ere, e, e, kanpo tirrak eldu diralik, ikustea gauza batzu zu eskoa da zeta, dira, beto eskola eskoala gira. Ez, da, ez dira frantziako soko batetan, bada berita zumat. Bestaldekoak hori maite dute, guk ari bultzatzen, hor, mendi, bilaldi eta atrakzone, atrakzone gauza batzu, eta ariztu nerri tenuen, eta ezperetan lortu dugula be, beste erritan baino, pixka bat gehiago etorreazten, bestaldeko... Uh, uh, Giztak egiten alba da, mm. haste eta hori argi da, eta gero bat dira or, uh, nola ditzen da um, senjak bidea, ez pasten da, eta hor bat ere badako pelu indartsu bat hor. Horstian, mm. haipatzu duzu uh, notr legea, hor eh, uh, bizi, bizi aden uh, ez da behidatugu, uh, iparre euskal erri mailako egitura bat aipatzen uh, da hainiz, eta hor tarat buruzgoaz Turismoaren aldetike, ipar alde mailako, ipar euskalegi mailako eh, politikak eremanak dira do ereman behar lita Bai, hor, behar da, nola erganezak ezaki. Alok, uh, turismo horloa mintzugileak, haipetzen dugu marka batzu. Eta hor horain arte bakotxak uh, nola, ekarri du bere marka, uh, kostaldea, miarritzea, donibanek, eta kate, buta zentzuten uh, miarritzea marka, eta errobestenaz, uh, barnekaldean bakotxa erri bakotxa erri zen bere bere herria laudatzen. Eta hor bada, galdezketa bat, eta hor tara da, da eskual kakotxe nartzen marka hori uh, bultzatzea. Horrok gaitea jaitea, miarritzetik uh, maure no, dela, lehenik uh, nola ganezak iparaldeko eskolegi hori bultzatzea, uh, ezak buttaraztea, eta horrek ere, ea, badira jadanik eta lan batzu hori buruz, eskolegia bere hori surta suenean. Gana marka hori, mark eskolegi marka hori esker, uh, elkarlanak bestaldearekin ere, egisago eh, izanen dira. Mm hmm. Pampi dira sarespeletako turismo bulegoko arduraduna zira, jotza dugu, egin eh? duzuela inkesta bat joan denudan turisten neusaien ezagutzeko, Mirezkar gurekin izanik goizuntan gaiorren inguruan mintzatzeko. Miniskerra zuri.